Ah, izalantzari gabe, e, bueno, e, ondarregien eta leku guztietan, ezta, e, bueno, itzaldi hau antalatu guen justu iruditzen zaigulako, ba, ba, bueno, geroz eta kultura gehiago sartzen zaigu pantalla pantallaren bitartez, ez, eta, eta bueno, zerbait argi gelditu baldin bada, pandemian eta itxialdian, e, da, behar bada, e, aldaketa untisamar bat beharko genukela, E, alor horretan, eta e, azkentzinean ba, bueno, e, plataforma multinazional batzuek e, dominatzen dute zena hori, eta horietan ba, gure hizkuntza e, ez dago, eta, eta bueno, ba, ikusi izan da, da beste leku batzuetan nahi ez, Katalunean, e, herritarrak, bubitziak esker, lortzen ari ere, lapiskenaka, plataforma horietan nahi ez, Katalana esartzea, eta ustez, e, euskarak ere, ante kovidea, indarko lukela, ba, ba, bueno, azken fiñean... Eh horren bidez ere sortzen ditugulako gure referentia eta oieko euskaraz izatean ari dugulako. Hmm, e, goratuko dugu, ba, pantaiak euskaraz ba, mugimenduak hainbat bat eragile biltzen bituela, Netflix euskaraz, e, Disney Plus euskaraz, Tinko, euskaraz elkartea, e, bios, e, ba, bikoiztaien elkartea, baduz, zer ikusia edo zer esana, eta bideojokoen arloko e, game erauntxia elkarte mugimendua ere, e, aipatzen zenunez ez, azken batean, e, ba, euskara euskaraz, euskaren presentzia, alako streaming bidezko plataformaetan e, testimoniala dela ez bada euskara jatorrizko produktu bat, e, ez da e, ez da aukera hori ematen sekulan. Bai, hala da, horregatik iruditu zaigu interesgarria itzaldia goantolatzea, ba, aizu ba, ba, zuzen ere gaur eragitzeko talde bat sortu denez, ba, horu bueno, beraien aldarrikapenak herria ere ekartzeko, ez da? Eta askotan berba da, ba, ba gune ba, bueno, euskaldigintzaren inguruan gabiltsanok ok, bai jakitzen dugu nenako plataformak eta mugimenduak eta eskaerak e, sortzen direla baina behar bada a, ba maila lokalagoan eta herri mailan e, gauza dira edira in ezagunak ezta eta eta bueno ba, ba eragin nahi dugu jendeak ezagutu dezen e, eta bat egin dezan ere eskari hauekin eta ikusten dut gainerak kezka nahiko orokorra dela e, batez guraso askorengan ikusten dugu, ba bueno semeala bak e, azialak E, telefono mugikorra pegatuta eh jotzen hasten dira eta bueno, hor beste estado batzuk ere gaude, baina hori horrela den momentutik eh telefono horretan edo tablet horretan e, askotan falta dira euskarazko ezko referentziak eta eta askotan daukagu zalantza horia, eh zer egin dezakegu hori aldatzeko? Bueno, ba hizkuntza politika aldatzen ez den bitarrean, mitzat eskariak egitea Bagokigu herritarroi, horretazkezkaduta gauden herritarroi, eta eta mobilitzea, eta gaia plaza publikora ekartzea. Mm. Eta, bueno, kasuan eta barribiko plazara ekarri nahi du. Mm. Aipatzen dituen gurasoak, e, aurren kasuan argi dago ez, ba, natibo digitalak e, ditugula dagoeneko, eta e, ezinbestekoa dela. ez, ba, Euskara sendotzea e, arlo horretan, aietzat. Bai, bai, zalantzari gabea. Ezken zinean, e, bueno, ba, berra bezalimba daukagunok, bai, e, bai, mundu digitala hau iritsi aurretik ere bestejunu batzuk ezagutu genituen eta desberdin du ezakegu zer den bata eta zerten bestean, ez eta bueno e, horere denti dagoen ez baina txiki txikitatik e, pantallahauue konektatutako pantalla duek eskura eduki dituenak bueno bere mundua e, deurri batean horren bitartez ezagutzen du, ez? eta eta, eta ikuso auto horrek badukala eragin zuzen bat azken urtzauetan ikusten ari garen eusskaen erabilaren. Norabak geldi aldia e, atzerakaba ere esan daitezke, eta onbarri hau kalean ikusi egiten duzu, eta guguentak ikusi egiten dugu, ba, ba bueno, e, faktore asko egon daitezke hor, eta beste gauza asko ere aldatu beharko dira, baina, e, iruditzen zego, tresna digitaletan ere, eluskarako este presentiago behar duela, torrekarako aldaketa sakonak behar didelea, ni politikan politika, mm -hmm. e, hori da in zuzen ere pantalla euskaraz eskaten duena, e, besteak beste e, e, ere mu honetan marco legal bat zinkatu dagin euskara bermatzeko, Eta eta bueno, ba, aldarri hoiek e, gure egiten ditu batetik eta, eta bestetik herrian e, ezaguta zaia nahi dugu. Mm -hmm. Eh, euskaraz e, mugimenduko norri izango da? E, izlari edo norko bidatu duzute eh Xabier izango da eh Undarri Biar etorriko dena, bai. Eh bera, bueno, pikoistail e, eh bideozeko da, pikoistaien e, elkartekoa eta urte askoan asko lanei du gainera e, ofizio horretan, eta bueno, hori ere e, azumarratzeko da bikoizketa euskaraz, e, ba, bueno, urte askoan Fenomeno importantea izan zen, batez ez ere lenaipatu ditugu aurre eta gazte dinere mugan denogoratuko ditugu e, Ete ben Euskaraz ikusi genituen marrazki dizidunek mm -hmm. Eta horre, ba, esan behar da, azken hauetan aldaketa asko egin direla eta ez onerako Geroz eta ordu gutxiago bikoizten dira, horretan lan egiten dutenak Geroz eta baldintza txarragoetan eta horrek e, karri zuen egoera bat Momentu batean jasan ezinia izan zena eta eramantzituena bikoiztate profesionalak e, Ba, planto egitera, ezta, e, jaizaten ari ziren egonen aurrean. E, Horretaz ere, segura aski gara e, ostegun honetako saioan, zeren... Zer, bueno, gorra askotan gero beste ez batzu sortzen dira, ez? Bikoizketa behar dugu, ala azkutitu e, hmm. Bueno, batzuk uste dugu, e, bata ala beste aukeratu ordez, behar badapiak garko genituzkela, eta, eta nire norberrega aukedatu dezala, ez? E, eta plataformaetan nire hori dela... E, Euskara alik eta gaien modurik mudurik era binkorrena. Bai, e, Euskara eskaintzea, bai aspititunotan, bai ibikoizketan, bai e, aukera dagoen e, formatu guztietan. E, Pentsatzen bai. dut hori e, ere izango dela, te bako, dengaietan. <risa> e, egia da, balako plataformetan e, produktu askotan, bo, 6 sazpi, eskuntzea ere, emate bituzte laukeran, e, produktu askotan, aski urruna, urrun dituguna gainera. E, dozien kasuetan, lehena ipatu duzu, ondarribiko Euskalaren erabilleraren egoera, e, berez ondarribia herri Euskalduna da, edo ala, ala dirudi bederen, baina egia da ez, erabilera bereziki gazten artean apaldu egin dela. Kez katoz da bete, blaganek artetik? Bai, bueno, ez gazten artean bakarrik, eh? e, arkeneko ah. kale erabillera e, norketak egin zirena, eta Euskal Herri osoan, e, bueno, ba, bi, bi herritan anomalia moduko bat ikusten zen, eta bat ondarribia zen, da, e, da, gente puru esanguratsu batek e, gehiengoak aregia badaki euskaraz baina irabilera nahiko nahiko mali apalean dago oraintzi ez uzatu seta gor ater eta ikaso agertzen dira undarrebia ta eta, eta berne okerrezkoan dago ez beraz e, bueno kezka ez bakarrik gazteekin ni uzu kezka orokorra dela e, bueno da aldaketa asko bertatu dira azken 15 20 urte hauetan eta eta segurazio horrek eh, ondarribiko euskara hilbilaren eregain eh, zuzena izan du eta eta bueno ba, gu gorrakarako egiten dugulan, ez, eh, hori aldatzeko eta eta benetan gai hau ba herrian hitz egiten dizen gaien artean eh, importantea izan dadin, eh, kezka dagolako, baina baita ere eh, sinisten dugulako ba asko egin dezakegula hori aldatzeko eta eta Oñarri bat daukagula, mm. eh herri euskaldunago bat izateko, ezta? E, kalean euskara gehiago entuteko eta gehiago erabiltzeko. Beta jendeak, ba, dakiela. Orduan, e, nik gustotu dut, eh plaganetik bueno, ba, eh gure xumean eta gure aukeren e, baita, baina saiatzen garena da, ba, ekintzak antolatzen, ez susen erabilera hori bultatzeko, eh eztabai dau pu hau ez ba, ba, pasaratzeko eta ezagutarazteko benetan e, ba, zenbat gauza egiten diren euskaraz e, eskualdean bertan ere bai e, segun horain horain hiez pantalla euskara ez forma euskaderrin mailako eta eta haiek ekarriko ditu berrita baina aurrego ja betean adibidez e, ba, ba bueno June Jordanen poemak itzuli itzuli ditu eranegartia izan genuen e, eta bueno e, bigaso aldean e, jende asko dago euskaraz gauzak egiten gauza oso interesgarriak eta eta askotan gertatzen zagun ikuste dut da e, jendeak genhenago ezaguten duela atzerriko artista bat bididazle bat edo edo orden delakoa e, berroa bere bizilaguna baino, naitz eta bere bizilaguna mm -hmm. gauza oso potente egiten ari deuz beraz. Zagertzen gara horretan ere, mm. e, hemen egiten dena ezagutarazten eta horren bidez ere ba, kultura bat zabaltzen eta, eta, eta mm. bon, ba, azken buruan e, horrekin erabilera ere sustan. Ongi da ba hortxe Blagan elkartetik, eh? Ba eramaten bezuten lana 28 iko dugu ba dinamika polita markatua zen utela ja pandemia hasia aurretik, ezta? Da? Ez dakite, ba pandemiak nola ba nolako eragina izan duen elkartearen desmartxan, baina eh piskanaka piskanaka berriz ere indarratzen Ba, hola, hola, da. bueno, eh itzialdiak eta ondorer aterrinen egoera guztiak asko zaidu, baina nik gustu dut, eh bueno, udatik honea berriz ere beste martxa bat hartu dugula eta gainera sumatzen dugu gogoa ere badagoela. Ez, e, ba, adibide bat emate erreken, uda honetan herriko idazle batek aritugarrak idatzitako liburu baten aurkezpena izan genuen e, eta Eta, bueno, e, espero genuena, baina askoz ere, jende behiago, etorretzen orkezpen horretara, orkezpen iaga, orkezpen musikatu bat zela, eta, eta bueno, oso atxe ikusteko, baina gure horre ikusten guztia gainditu zituen. Ez? Ikusten da, e, badagoela egarria, Horrelako e, mm. gauzetarako badagoela jendea interesa daukana, eta, eta espero dugu, horrela e, jarraituko duela, saiatuko gara alik eta jende gehien urbiltzen. E, ba, antolatzen ditugun ekintzetara eta horren bidez ere ba ba pizkenaka sortzoi joaten jaire dinamika bat eh ba, bueno, eta euskal kulturaren alde herri e, horietan eta eskualde ongida ba momentuz e, jendeari deialdia lusatzen diogu e, ostegun honetan atxaldeko 7 e, kultur etxera oetxea hurbiltzeko ba pantaila euskaraz eh ba, buruzko hitzaldia aurkezpena ba eh segi dezan eh gorka berezartu askar mila eh guran izaragatik Mia ezazuetako eh, da, bai, kuraja on,